O my God, I'll sing of ć i paszuće naci ogo pone dogazi za drugonego do da ukrade za kolej i, i u propasti ja dodzio do żyło i I daga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobrym. Пастир do живот voj poгаže za овca, A наjamnik, koji nije пасти, Pome овce niсу sсвоje вид вka, g где dogaзи i оставля овca i бежжи i вk разграbi овca i разпуди. А најамник бјежи, јер је најамник и немари за овце. Я сам пастир добри и познајем своје и моје мене познају. Као што отац познаје мене и ја отца. I život svoj polažem za ovce. I druge ovce imam koje nisu od ovoga to I te mi valja privesti i čuće glas moj. I bit će jedno stado, jedan pastir. Reče Gospod judejima koji su mu došli. U ono vrijeme judejima koji su mu došli, reče Gospod ove riječi prvi put. Međutim, pošto su to riječi Božije i jednom izgovorene one negube gube sili. i važne su i djeluju kroz sve dane. u jednom danu su izgovorene, ali djeluju U svim danima, pa evo i u ovom današnjem, jer su riječi gospodnje. I vrlo je važno i vrlo dobro to što smo se i mi sabrali, a gdje bi drugo ako ne u hramu, da čujemo riječi koga drugog ako ne gospoda našega. Isusa Hrista. Nema potrebe, braći i sese, da slušamo neke druge riječi, jer su ove davno izrečene, pa postarale i izgubile važnost i silu. Kao što je slučaj sa riječima koje izgovaraju ljudi. Evo baš jutro putujući ka Svetom Manastiru Majke Božije, koga mi nazivamo ostroški, ali treba uvijek znati da je tom Manastir Presvete Bogorodice i Praznika Vavedenja, je to Manastir Svete Trojice, Jer je donji manastir, odnosno hram donjeg manastira, posvećen svetoj živonačalnoj trojici, ocu i sinu i svetome duhu. A ona gornja crkva gornjeg manastira posvećena vozdviženju časnog i životvornog krsta. A u tim svetinjama i sveti otac naš Vasilje našao i utočište, pribježište, pojlište i postao ukras te svetinje. Putujući ka Manasiru jutros, ispred nas je bilo vozilo jednog od dnevnih listova koji dolazi iz Srbije. I on, braćo i sestre, svako jutro dolazi. Ima vozač koji vozi, to je kombi, i on svako jutro, u stvari vrlo, rano, u prvim časovima iza ponoći, kreće za crnu goru Da bi donio novi broj tog dnevnog lista, jer on mora izaći svakog dana. I zamislite, iz Belgrada svako veče do Herceg Novog, da ostavi određen broj primjeraka tog časopisa. I što je zanimljivo, a u isto vrijeme i tužno i pretužno, da ista ta novina, iste te riječi koje su ljudi izgovorili, gotovo istog tog dana zastarjevaju. I taj primjerak, ili ako hoćete onaj koji su Jutros donijeli i isporučili, on već, evo večeras, u ovo vrijeme dok mi čitamo riječi gospodnje koje su izgovorene prije više od 2000 godina, taj primjerak tog dnevnog lista više nema nikakvu snagu, on se već potrošio, on je već zastarijeo, i dobrim dijelom to je bačeno u smeće, ili čeka da sutra, ujutro, kad se bude išlo za novi primjerak tog istog dnevnog listi ili nekog drugog usput, bude bačen u kontejne, u smeće. Ako se malo duže zadržimo na tome, ako svakog dana bacamo dnevne novine u smeće, što znači da ih svakog dana i čitamo, onda kontejneru pripadaju i oni iz kojih te riječi ishode. I riječi i misli koje su obučane u riječi i umovi i skojte misl svoju izrozu i iz srca koja te reči opterećuju lošim osećanjima mračnim teškim turobnim otrovnim ubiočnim mrtvim osećanjima ubuđavim trugežnim I sve se to vidi upravo po pogodovima, jer taj pogod, po nekom opštem doživljaju, završava u kontejneru. Dakle, kontejneru pripadaju i oni iz kojih izvirute mislu. Pri tom, braće i sestre, baciti dnevne novine u kontejner, to uopšte nije grijeh, to uopšte nije kažnjivo. To svi radimo. A nikako da se zapitamo kako je moguće da riječi, misli i informacije koje tako brzo, strahovito brzo gube silu i značaj, opet i opet uzimamo imamo neku neobjašnjivu potrebu za njima. To je kao što je simptom, ima jedan simptom i govori o prisustvu nečistoga duha u čovjeku, a to je kad čovjek ima potrebu za nečistotom, da se hrani nečistotom. I ljudi koji su obuzeti nečistim duhom, to su takozvani nečisti duhovi, tako ih mi u crkvi nazivamo, nečisti, prljavi duhovi, oni ako žive u ljudima, Ako uđu u i ovladaju njihovim umovima, voljom i srcima, oni kod takvih ljudi proizvode potrebu za nečistotu, za nečistim riječima, nečistim mislima i osjećanjima i za nečistim spisima, nečistim knjigama. Nečistim sajtovima, nečistim dnevnim novinama i listovima, nečistim učenjima, nečistim vjerovanjima, nečistim religijama, nečistim mjestima, radnjama, društvima, potrebu za svim što je nečisto. Pritom čovjek, obuzet nečistim duhom, dok uzima to nečisto, osjeća zadovoljstvo. Pritom on ne zna da to zadovoljstvo nije njegovo, nego da duh koji ovladao njime biva zadovoljan. Čovjek, kao Božije biće, ne može svojom prirodom biti zadovoljan nečistim, jer je Bogom stvoren, kao čist, a potreba za nečistim dolazi od prisustva nečistoga duha u čovjeku. I onda, ako je ovo što govorimo istina, onda je istina da svi oni, koji imaju potrebu za truležnim kontejnerima namijenjenim spisima i dnevnim listovima u sebi nose nečistoga duha i onih svako jutro goni da idu i da uzimaju tu dnevnu dozu i zamislite kad se onaj koji je dočerao novim od goru a i onaj koji ih iz Crne Gore raznosi po Crnoj Gori ali onaj koji ih donosi iz udaljenih gradova recimo iz Beograda on kad se vrati u taj isti Beograd isto ono što je donio izgubilo je vrijednost a ono što u tovara I izgubit će je sjutra kad se bude vratio. Zamislite kako brza raspadljivost. Ja. Kako se sve to brzo gubi, ubuđa, usmrdi. Do te mjere se usmrdi, braćo i sestre, da čovjek, taj dnevni list, vi svi dobro znati. ne može da drži u kući više od 24 sata je počinje da emituje neki smrat odiše truležnošću i prosto novina koja je nekoliko dana u kući to se vrlo rijetko desi moramo izbaciti osjeća čovek ipak smrad truraže ali ako ne primimo zdravo informaciju ako ne primimo bogogu vijest i ispunimo potrebu srca mi ćemo koliko je sutra opet počrani silom nečistog duha Krenuti u potrgu za nečistin. I tako i zdan dan, kod nekih, evo već i decenije, prođoše srca opterećena, duše tužne i pretužne. Nogi očajni, nogi depresivni, nogi nezadovoljni, bolesni, obmanuti, prevareni, ubijeni. Tako i neće, braće i sestre, kad se toliko napili i napojili sa tih istočnika truležnosti i brze proglaznosti, brze raspadljivosti. A riječi gospodnje jednom izgovorano imaju svježinu, evo i danas, Imaće i sutra, dok se riječi ljudi budu raspadale, riječ gospodnja ima svježinu, životvorna je. Samo jednom izgovorena, gospod je jednom izgovorio i iz njega je vječnost zastrujala, zasijala svim vremenima i svim pokolenjima. Tako i mi, dolazeći u naše hramove, ne čekajući da dođe voziju iz bilo kojeg drugog kraja, da dođu tekstovi sa raznih uredničkih stolova, provučeni kroz razne prizme, interesne svere, nego došavši u hram da čujemo Živoga Boga, da čujemo životvornu riječ Božiju, uvijek je nalazimo, uvijek svježa, uvijek puna svjetlosti i istine. Ljudima namijenjena, ljudima upućena, u ono vrijeme judejima, a evo večeras, svima nama koji smo večeras u pravoslavnim hramovima nabdenjima u čast svete trojice jednosušne, nerazdjeljive, a u spomen trojice velikih učitelja i prosvetitelja vaseljena. Jovana Zlatlusta, je Velikog i Grigorija Bogoslova. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i moje mene poznaju, kaže Gospod. U ovim riječima, braći i sestre, Gospod, pastir dobri, Podvlači da svaka ovca, slovesna ovca, mada na žalost došli smo do toga da se neki ne iz stada gospodnjeg, nego iz stada ovoga svijeta nađuše uvrijeđeni kad su čuli da ih neko oslovljava ili možda poziva u stado, nazivajući ih ovcama. Imali smo priliku, zaista, da se jedna žena ne možemo je nazvati sestrom, jer nije nam otac isti, nego stvorenjem Božim, jer oca mogu da nazivaju ocem, odnosno Boga, mogu da nazivaju ocem samo oni koji su kršteni u njegovo ime u ime njegovog sina jedinorodnog i u ime Duhu Svetoga samo oni mogu Boga nazivati ocem i niko drugi Ona ga još uvijek ne može nazivati ocem ali na poziv da postane njegovu çocđu i da postane Ovca njegovog stada, slovesnog, ona se gospodja nađe u vrijeđenu. Kako da nju neko naziva ovcom? Nažalost, to nije raspoloženje samo jedne žene nego mnogih i mnogih žena. Vjerujemo da bi danas dobar broj njih podnijel i neku od tužbi na takav poziv. A gospod, tražeći, nudeći, život vječni, otvorivši vrata da uđem u njegovo stado, i da bismo pasli vječni život i imali ga u izobilju kaže da će svaka ovca koja uđe na ta vrata njega poznavati i da će on svaku od njih poznavati evo kako kaže ja sam pastir dobri i poznajem svoje i one mene poznaju Nemoguće je biti u stadu gospodnjem, a ne poznavati gospoda. Međutim, nešto što je mnogo važno i što moramo istaći večeras, dužni smo i evo nas crkva, obavezuje, pogotovo nas sveštenike. Gospoda ne može poznati Niti ga poznaje, niti ga priznaje, niti ga može slaviti, još manje propovijedati, onaj koji ne poznaje učitelje crkve, koji ne poznaje prosvetitelje crkve, koji ne poznaje i ne priznaje svetoga Vasilija velikog, svetoga Grigorija Bogoslova i svetoga Jovana Zlatousta. Onaj koji ne priznaje i koji ne poznaje sveta ta tri jerarha, on, braćo i sestre, ne poznaje gospoda. Niti ga poznaje, niti ga priznaje, niti ga može upoznati bez njih. Danas je razvijena svijest, nazovimo je sektaškom sviješću, da je gospoda moguće poznati bez pomoći učitelja, da to možeš uraditi sam, imajući sveto pismo, Bibliju. Znate, i sam ima danas mnogo prevaštenih obmanutih, koji misle su Boga upoznali. Do te mjere da preziru učenje Otaca, da preziru sveto predanje crkve pravoslavne, smatrajući da je ono potpuno suvišno, da je ono negdje nametnuto i da je kao takvo nepotrebno i štetno, da ono kao takvo predstavlja prepreku između Boga i čovjeka. Da je to jedna ljudska izmišljotina. Da su sva ta učenja izmišljotine raznih ljudi iz raznih vremena. I da njima to uopšte nije potrebno. Da oni mogu sami sa Bogom. Da oni mogu sami sa svetim evanđeljem. I ne da takvim svojim stavom oni zapravo preziru Boga i huve na koga? Na duha svetoga. Jer učenje naše crkve, braće i sestre, sve to predanje naše crkve jeste zapravo djelovanje duha svetoga, duha koji od Otca ishodi, potpuno nadahnuto Bogom i predato na početku od Otca kroz Sina, a Duhom Svetim kome? Kome, vraći i sestre? Urednicima... Nego kome? Svetim apostolima, brate, radosevam. Pa onda tek svetim ocima. Duh sveti je otkrio svetim apostolima na dan Pedesetnice. To je predanje istine Božije, tajne Božije, otkrivene Samim Bogom. Zato se ta istina naziva i otkrovenjem. Sam Bog nam je otkrio sebe u onoj mjeri u kojoj mi to možemo da nosimo i u kojoj to potrebno za naše spasenje, to jest očišćenje i oboženje, u krajnjem, sjedinjenje sa Bogom i na način najbolji mogući. Prvo, svetim apostolima, na dan pedesetnice, kad je duh sveti iz nje očevih, a zahvaljujući ovoploćenju, žrtvi, smrti, i vaskrasenju i vaznesenju Sina Božijeg i Boga našega, gospoda Isusa Hrista, sišoj na svete apostolka. I onda je istina Božija, Počeo je da se otkriva ljudskom rodu kroz ljude. Ne bilo koje ljude, nego kroz odabrane. Preko 12 storice preko 70-torice apostola, pa sve ih znamo po imenima, braćo i sestri. Evo, ovo je vanželje, čitali smo, ono pripada Jovano, bogoslovu. Prvom od bogoslova, njemu i svetim apostolima, to su prvi bogoslovi, prvi učitelji, odnosno učenici, arhiučitelja gospoda Isusa Hrista i učitelji svim potonjim učiteljima. Preko njih se istina otkrivava budućim generacijama. Pa prvi od učenika bio je jedan od prvih Sveti Dionisije Areopagit, učio od Svetog apostola Polikar i Ignatije Bogonosac koga smo danas hvalili, tačnije prenos njegovih moštiju i mnogi, mnogi, mnogi drugi učenici velikih apostola. A što to znači učenici? Prejemnici. To je, braći i sestre, jedan drugačiji vid učenja i učiteljstva. Ne kao što smo mi navikli da primamo samo gole informacije. Ne, ovo je bilo uvođenje u tajnu predavanje one svjetlosti koju su primili od Boga Duhom Svetim i uvodili su svoje učenike u isti taj prostor kroz Hirotoniju rspolaganje ruku odabranih koji su bili podizani na stepen sveštenstva ukupogagali episkope sveštenike i đakone i predavali im ono što su primili sveto predanje duh sveti od oca pa preko sina predao život predao svjetlost, predao istinu, predao silu, predao besmrtnost apostolima, a apostoli, kroz svešteno dejstva svetih tajni i kroz sveštenu propovijed, jer propovijed je mnogo važna, to nije priča, to nije prazno svoje, to je svešteno dejstvo, jer kroz propovijed svetih apostola i kroz propovijed crkve Treba da se čuje glas pastira, treba Hristov glas da se čuje. Zato je vrlo važno koji je prejemnik i kome se predaje istina. Kako je govorio apostol Pavle, učeniku Timoteju, da čuva ono što je prejemio i da gleda da preda onima koji će biti kadri druge naučiti. Ne bilo kome, jer nije svako, braći i sestre, sposoban da nosi tu svjetlost. Svi možemo da je primimo, ali nije svako sposoban da je nosi da je predaje. Sveti apostoli, i sam duh sveti, prvenstveno, gospod Isus Hristos je vodio računa kome će predati. Tako crkva Hristova U ličnostima, trojice jeraraha, Vasilije, Velikove, Jovana, Zvatulstvo i Grigorije Bogoslova, ima vrhunske predstavnike našeg bogoslovlja i vrhunske naslednike apostovskog predanja. Oni su, braćo i sestre, ne jedini, nisu čak ni prvi učenici apostola, jer i oni su imali svoje učitelje. Međutim, njih trojica su na jedan savršen, usklađen način izrazili učenje apostolsko. Naravno, duhom svetim posebno odabrani, silno nadahnuti, tevo crkva voli da ih ističe i njima se ponosi i nije imala potrebu niti će je imati da njihovo učenje mijenja da na njihovo mjesto postavlja druge učitelje jer oni nisu dovoljno dobro izrazili istine ili nemaju dovoljno dobar i širok domet te eto ne mogu da stignu do 21. leta progresivnog 21. vijeka. Ne, to nije istina. To je predrasuda. I crkva, naša majka pravoslavna, evo danas, i ne samo danas, i ne prvi put, ističe njih trojicu kao vaseljenske učitelje. I danas aktualno. I zaista, nedavno, U Svetoj Gruziji imajući veliki blagoslov da se sretnemo sa jednim od bogoslova ovog tipa, blagodatnog tipa, jer danas su se ti termini malo zloupotribili, pa mnogi kao dresove vrhunskih futbalera, pa vidimo odjednom se pojavi njih hiljadu sa istim brojem na leđima i istim imenom, a samo je jedna desetka i samo je jedan sa tim imenom međutim zahvaljujući štampi i produkciji odjednom se šeta njih hiljadu simpatizera ili navijača svi bi voljeli da budu kao on međutim da bi bio takav igrač moraš se malo potruditi ne malo, nego mnogo potruditi mnogo odricati Mnogo biti poslušan pravilima igre, da bi taj broj na tebi bio izraz tvojega stanja i tvoga znanja. Tako i sa bogoslovljem. Ne mogu svi biti bogoslovi, iako i danas mnogi nose dresove sa tim brojem i sa tim zvanjem. Međutim, vrlo su rijetki istiniti bogoslov. A će ih u crkvi uvijek biti, do kraja svijeta i vijeka, jer ako ih ne bude, a uvijek će ih biti, ako ih ne bi bilo, to bi značilo kao da duha svetog više nema, kao da je nestala blagodatna struja. To ne može biti. Ako ima duha svetog, uvijek će biti duhonosaca, pravih igrača. Imali smo blagoslov da sretnemo jednog od njih u Svetoj Gruziji, arhimandrita Rafaila Karelina, koga smatramo istinskim bogoslovom crkve. I pored drugih pitanja postavili smo mu i sledeće. Koji su oče? To je mnogo važno pitanje jer danas je došlo do dezorientacije Pa smo ga pitali koji su to prejemnici, naslednici ili nosioci otačke misli apostolskog predanja u našem vremenu. Jer je mnogo važno, braći i sese, u našem vremenu prepoznati nosioce onih istina koje su im predate svetim predanjem jer mora i biti danas, smatrajući i njega za jednog od prejemnika i u isto vrijeme pitajući ga da nam ukaže na one koji danas postoji, na koje treba i mi da obratimo pažnju, on je odgovorio, naravno ne nabrajući sve, nego one e, najvažnije među njima, a danas aktuelne i rekao Apogogeta 20. vijeka jeste otac Serafim Rose koga smatra Bogoslovom U pravom smislu te riječi. A prije njega, sveti otac Jovan Kronštadski, čije spise ravna sa mističnim spisima drevnih otaca. Konkretno sa spisima sozrcateljnim, spisima svetog Makarija Velikog Veliki baćuška je Jovan Kronštedski. Pored njega, vrlo važno mjesto u crkvi imaju sveti, novo oci, učitelji i pastiri, bogoslovi svetog pravoslavlja, sveti Teofan, Višinski, poznat kao zatvornik, istinski bogoslov i njegov savremenik, svetitelj Ignjatije, Brijančaninov, episkop Kafkaski, čije spise slava Bogu imamo i na našem osveštanom srpskom jeziku. I onda... Zaključujući, reče nam A od Svetoga Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatulostog nećete naći ništa uzvišanije. I mi večeras, braći i sestre, Našom crkvom, evo, upućeni smo na njih trojicu. Ali šta je važno? Nažalost, danas to nemamo, ali evo mogućnosti da se to promijeni. Važno je upoznati se sa njihovim učenjem. Naš narod, to je istina. Ne treba bježati od istine u laž, jer ona će nas kad tad Sačekati, a ulažnost niđe neće dovesti. To je isine. Mi nemamo pojma, braće i sestre, o tom učenju. Mi jedva ovako i da smo se upoznali s njima, onako na bric, čuvši njihova imena, uspjevajući možda i da ih ponovimo, nabrojimo, a da ne lupimo, misleći da je Vasilije veliki, Zapravo Vasil je ostroški. A ono onome što su oni govorili, o njihovom učenju, mi gotovo da nemamo pojma. Iz ličnog iskustva znamo da nije lako doći do njih. Duhovoga svijeta, kroz koji se krećemo, u kom smo velikim dijelom i, i vaspitani. Strašno se boji njih trojica. I pojedinačno, a posebno kad su sabrani. Jer sveta trije rata, sabrani, braći i ses, to je kraj. Tu je borba završena. Tamo gdje se njih trojica pojave, pazite, gdje se jedan od njih pojavi, tu nema više nikakve rasprave, tu nema više polemika, tu više nema nikakve borbe. Gotovo je. Pobijedili su. A zamislite, kad se pojave njih trojica zajedno. Zato svijet koji se strahovito plašio, njihovih imena i njihovog učenja njihovih riječi iako su te riječi davno izgovorene znate, to je treći vijek znate, davno je to bilo i danas duhovoga svijeta se pogašuje njih trojice i svima onima koji su u tom duhu koji žive Duhom ovoga svijeta, bukvalno je zabranjeno da im se približe. A onim centrima, jer ovaj svijet ima svoje obrazovne centra, strogo je zabranjeno da se njihove imena spominju, a kamo li da se njihovo učenje predaje? Evo pođite u ove nove... Univerzitete. Pođite malo, oslušajte ta predavanje. Pođite i u srednje i osnovne škole. U te visoko obrazovne ustanove. Ništa, braći, ni jedna jedina riječ. Kao da ih nikad nije ni bilo. Po zbornicama i kancelarijama i bibliotekama ili su dnevne novine koje druge, ili su učbenici za praktikovanje magije ili neki ljubavni romani ili neka druga prevest. A istinito učenje i istinitih učitelja nema. Njihova imena su tamo zabranjena i za spominjanje. A kamo mi njihovo učenje? E to vam je, braćo i sestri, jasan znak da je tamo duh ovoga svijeta. A duh ovoga svijeta je duh kneza ovoga svijeta. A knez ovoga svijeta... Јер кој најкуи надахњује свјет са свиим његовим институцијама по речма Господа нашег Исуса Христа јесте дух сатане палог анђела кога ђаво одсеоглажи и надахнитеља сваког лажног учења Za razliku od njegovih učitelja, jer i satana ima svoj učitelje, braće i sestre. On ima svoja učenja, on ima svoje obrazovne centre, on ima svoje univerzitete, on ima više knjiga nego što ima crkva pravoslavna. A znate zašto? Zato što je laž, a laž je nemoćna kod nas, Jedna riječ Božja ima neuporedivo veću silu nego sve riječi koje On nadahnuo. Samo jedna jedina riječ, reče, gospod, a tamo ovaj pa je pas, zavija hijena. I sva ta učenja. Ona su vajanje, zavijanje. A učenje crkve je učenje duha svetoga. Sveta tri jerarha, oni su, braće i sestre, napadali, ovaž, napadali centre iz kojih se ona emitovala. Jer uvijek, svako vrijeme ima svoje centre, ima nosioce ulažine. U ono njihovo vrijeme, jedan od najpoznatijih i najopasnijih bio je Arije, jeretik. Istina, sveštenik, ali jeretik, skrenuje sa puta i učio je da pogrešno slavimo Boga. Da ga pogrešno poznamo, da ga pogrešno ispovjedimo. On nije imao učenje koje je bilo predano Duhom Svetim. Njemu je djavo predao učenje Jo on nije bio naslednik. On nije bio nosio s predanjem. On nije govorio Duhom Svetim. A po čemu to znamo? Zato što Sina Božijeg nije poštovao kao jednoslušnog otcu, kao ravnog otcu. Kasnije njegovi naslednici i drugi eretici su učili pogrešno o duhu svetom, da je duh sveti opet niži od oca, da nije Bog, nego neka projava božanske sile, ali ne i Bog, ne i ravan ocu i sinu, ne iste suštine sa ocem i sinom. A to su, braći i sese, bile velike greške, znate. Velike greške. Problemi koje mi danas imamo, i kao pojedinci, i kao narod, na to da dakle oni potiču od važnog učenja. Dođe čovek, dođe porodica, totalno razbucan. I misle da je problem u ovome i onome. A vjera nikakva. Učenje otrovno. Do te mjere da je potpuno i zaboravljeno predanje. Možda nikad i viđeno Nikad nisu ni čuli za svete oce. Nikad nisu čuli za ispovijedanje Nikad nisu čuli dogmatske izraze svetoga pravoslavlja. I onda problem. Onda muka. Onda patnje. Probudite, brate koji spavljaju. koji hrče zapravo. Tamo neko ko je pored njegov. Da. Zato je, braćo i sestre, mnogo važno, a da jeste važno, evo nam crkva potvrđuje ovim praznikom da se upoznamo sa predanjem, da ne budemo beslovesni, nego da budemo slovesne ovce, da poznamo Boga našega, jer evo ovo je Evanđelje, vratimo se njemu, podvlači da ovce moraju poznavati pastira. Ne možemo mi da živimo, a da ne znamo ko je pastir naš. Ne možemo mi da živimo, a da nema Gospoda Isuse Hrista pred nama. Da ne čujemo glas njegov. Ne možemo mi tako da živimo. Kako ćemo živjeti tako? I ne, mo, ne možemo mi sebe i nazivati pravoslavnim hrišćanima. Jer ga ne poznajemo. A ako ga ne poznajemo, onda imamo problem. A taj problem nepoznavanja, ko će da nam riješi, braći i sest? Hoće li sektaši? Hoće li lažni učitelji? Hoće li lažna nauka, lažna filosofija? Lažna mudroz? Lažna ljudska... Izmišljena predanja. Hoće li taj problem da nam riješi? Dnevna štampa. Knjige ovoga svijeta. Biblioteke ovoga svijeta. Neće, braći sest. Kogod je pokušao njima da rešava problem, samo ga je produbio. Evo ko će da nam riješi problem. Ne znaš pastira? Ne znam. Evo ko će da te upozna sa njim? Sveti Jovan. Sveti Grigorije i Sveti Vasilije veliki. Kako? Priđi crkvi, počni da živiš u njoj. Prvo sa kim ćeš te sresti, u onoj glavnoj vrhunjskoj službi, jesu baš oni, Sveti Vasilije i Sveti Jovan Zlatusi, čiju liturgiju služimo? Njihovu. I sutra ćemo služiti njihovu liturgiju. Nima je Duh Sveti, toliko povjerenje su stekli, braći i sestra, da im je Duh Sveti, to je Sveta Trojica, da su im predali tako velike zadate, da uobliče čin božanstvene liturgije, najsveštenije službe. Zamislite kako povjerenje su stekli kod Duha Svetoga, kako su bili prijemčivi, da prime takvu silu da uobriče čin božanstvene svete liturgije da bismo mi mogli udobno da je služimo precizno, tačno savršeno po formu i po suštini a kako će učešće biti to zavisi od nas od našeg podviga, od naše žrtve od naše pažnje prema njihovom učenju a njihovo učenje to je slučanje crkve jeste svjetlost ako ih budemo slušali sa pažnjom mi ćemo se braćo i sese prosvetiti možda je neko od vas imao priliku da čita besede svetog Vasilija ili svetog Grigorija ili svetog Jovana Zlatost i kogod ih je čitao sa pažnjom pazite, to ne može da ne bude tako kogod ih je čitao sa pažnjom On se promijenio kao čovjek. Ne onako kako se minjamo čitajući sujetne romane, gledajući sujetne filmove, nego se promijenio jer je primio svjetlost. Doživio je susret sa Bogom, zahvaljujući svetim ocima. Isto to imamo i kad se sretnemo sa učenjem svetih apostova, Mada, svete apostole je teško čitati bez svetoga Jovana Zlatulstva. Uzmi svetog apostola Pavla, čitaj ga sam. Uzmi svetog Jovana Zlatulstva i njegove besjede o svetom apostolu Pavlu i tumačenje njegovih poslanica, pa onda uzmi da čitaš apostola Pavla, pa ćeš da vidiš razliku, veliku razliku. Uzmi riječi Gospoda Isusa Hrista, pročitaj sam. Evo i ovaj odgomak, ja sam vrata. I šta imaš? Imaš zatvorena vrata pred sobom, jer ne možeš dalje. A uzmi svetog Jovana Zvatostog, pročitaj njegovo tumačenje Jovanovog evanđelja. Pa onda priđe Jovanovom evanđelju, pa ćeš da vidiš razliku, ogromnu razliku. Zašto? Jer te otac uveo, jer te učitelj naučio. Duhom svetim, duh sveti ga je izabrao da te preko njega uči. I njegov učenje, učenje Božije, dejstvo njegovog učenja je dejstvo samoga Boga, duha svetoga. I ne samo njihovog. Tri jerarhe su visoko, visoko podignuti kao slava crkve, ali svi sveti jerarsi i naš sveti vladikar Nikolaj, koga nazivamo balkanskim ili novim zlatuljstvom, je također učitelj tog tipa i tog kvalitete, tog formata. I crkva nas poziva, braćo i sestre, da učimo njih. Prvenstveno mi sveštenici, da bismo bili kadri I narod da poučimo. I poučavajući narod imat ćemo u narodu. A to je svetlost od svetlosti. Imaćemo Boga u narodu. Imaćemo blagodat u narodu, blagodatni narod. Imaćemo narod koji će živjeti na pašnjacima vječnoga života. Bez obzira što će možda oko nas biti još teže nego što je danas ali će u nama biti bolje nego što je ikad bilo jer je savršeni Bog, savršena blagodat kroz savršeno učenje crkve ušla u nas u naše umove osnažila našu volju i obasjala naša srca našu djecu naše porodice, naš narod Našu omladinu, naše starce. I danas znamo starce koji se raduju ko djeca jer su se sreli sa učenjem. Znamo bake koje čitaju kateheze Svetoga Jovana Zlatulstva i raduju se kao djevojke. Jer je to vječno mlado, vječno živo učenje. Istina znamo i mlade ljude koji već umiru od starost kojima se više ne živi, koji se ubijaju od alkohola, od narkotika, od magije, koji se bukvalno ubijaju odozimajući sebi život. Jer nisu okusili od istinitog života, na nažalost nisu se sreli sa učiteljima, sa prosvetiteljima, sa jerarsima, svetim i velikim Jovanom Grigorijem I, I kogod, braćo i se, odvaja narod od svetih učitelja, samim tim i od svetih apostola, a time i od svete trojice jednosušne i životvorne, on ubija народ Ubija ga onom vječnom smrću, predaje ga vječnim mukama i time postaje zločinac nad zločincima i nanosi na sebe veliki grijeh, veliku odgovornost i na slijediće kao takav strašnu muku prethodno primivši pravednu presudu na strašnom sudu strašnog upravdi i sili i istini Boga. Koga su nam svjeti oci propovjedali? učeći nas da mu se klanjamo i da ga poštojemo i da ga ispovedamo kao trojicu oca i sine i svetoga duha jednosušnu, životvornu koju mi zajedno sa njima da se poklanjamo i njih slaveći a njima se poklanjajući njoj se poklanjajući jer je jednosušna i večeras i sjutra i za sve vrijeme i svu vječnost. Aminu.